Minciuna Prin poruncile tale, Doamne, mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Psalmul 119, versetul 104 Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase. Proverbe, capitolul 13, versetul 5 Minciuna este fica diavolului. Minciuna este o travă puternică îndreptată spre nimicirea vieții duhovnicești. Minciuna este gazul toxic al diavolului, care o orice viață de pe pământ cu care vine în atingere. Minciuna este creatura scârboasă a diavolului. Minciuna este sămânța dracului pe care o seamănă printre oameni. Orice neadevăr pe care îl spunem aproape lui este un atentat la viața lui. Încurcăturile și hățișurile sunt caracteristice minciunii. Lumina este simplă, întunericul este complicat. Minciuna roade încrederea dintre oameni, o trăvește legăturile lor de dragoste și dreptate și astfel face cu neputință înflorirea vieții de comunitate. În trupul minciunii și a rătăcirii trebuie tăiat fără milă și cu sabia a cuvântului lui Dumnezeu. Minciuna... Umblă întotdeauna cu somnifere pentru adormirea conștiinței. Nu luați nimic din mâna ei, căci va doarme. Nu te bizui pe minciună, chiar dacă ți-ar spune-o cele mai înalte autorități de pe pământ. Minciuna este sortită prăbușirii și ea nu poate aduce binele și fericirea în viața omului. Minciuna stă la temelia tuturor păcatelor. Minciuna caută cât mai multe proptele pentru a rămâne în picioare. După mulțimea proptelelor cunoști jubrezenia unei case sau unui gard. După mulțimea martorilor cunoști minciuna și falsitatea. Minciuna nu suportă adevărul cum apa nu suportă focul. Cine se supune minciunii în mod nemijlocit nu se mai poate supune adevărului. Minciuna amestecată cu adevărul este mai periculoasă pentru om decât minciuna simplă. Minciuna are nevoie de cât mai mulți martori sau sprijinitori, pentru că felul ei de a fi este slăbiciunea. Niciuna și slăbiciunea sunt una. Nimic nu înșală mai mult sufletul și rațiunea omului ca imitațiile adevărului. Minciuna nu poate fi crezută, măcar în parte, dacă nu e mare. Omul în gândirea lui își zice, ceva tot o fi adevărat. Nicio minciună nu este mai periculoasă decât cea care are în sine și o parte de adevăr. Cea mai mare înșelătorie este cea care îmbracă minciuna în poleia la adevărului. Moartea Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Romani, capitolul 5, versetul 12 Plata păcatului este moartea. Romani, capitolul 6, versetul 23 Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Ioan, capitolul 8, versetul 52 Moartea este o neexistență, ca și în tunericul. Cei morți în păcat sunt în neexistență. Moartea este o realitate tot atât de puternică și de netăgăduit ca și viața și ea face egal pe toți oamenii. Moartea este muntele de netrecut care se așează în calea omului și nu lasă nicio secundă să-și realizeze dorințele. Moartea este stăpânul neînduplecat care poruncește oricărui om și când spune ea vino, nimeni nu poate să i se împotrivească. Ea nu ține seama de rang și nu înduioșează lacrimile, ci trece peste oricine și peste orice. Moartea este copilul păcatului. Moartea este un hoț, fură făpturile lui Dumnezeu, iar... Domnul Isus mulge prada din mâna acestui împărat al spaimelor și o dă înapoi lui Dumnezeu, adevăratul stăpân. Moartea noastră față de lume și de păcat este condiția de bază a vieții noastre cu Domnul Isus. Numai cine și-a curățit inima prin credința în sângele Domnului Isus s-a pregătit cu adevărat de moarte. Cine trăiește frumos va muri frumos. Și numai acela trăiește frumos care a înțeles că viața pământească are un hotar. Adevărata înțelepciunea omului este aceea care îl pregătește nu numai pentru viață, ci și pentru moarte. Cine știe să moară după porunca domnului, va ști să trăiască după voia lui. De multe ori îți trebuie mai multă putere să mor zilnic prin duhul decât să mor o singură dată cu trupul. Moartea desparte, iar viața unește ființele. Cine și încredințează soarta în mâna lui Dumnezeu, printr-o credință sinceră și o umblare sinceră cu el, este smuls din mâna morții. Moartea vine numai acolo unde lipsește Dumnezeu, căci, predutind de unde este el, domnește viața. Numai cine știe să moară zilnic duhovnicește, Poate trăi cu adevărat viața duhovnicească. Se poate Domnul bucura de viața mea? Atunci sigur se poate bucura și de moartea mea. Adevăratul creștin trebuie să fie necurmat armat cu gândul morții, ca să poată fi fără teamă în mărturisirea lui și nebirui de ispite. Cine poartă în sine moartea lui Hristos nu se mai poate teme de moarte. Numai cine moare cu adevărat, trăiește cu adevărat. Aici este taina vieții creștine. Cine s-a dat morții de bună voie nu se mai teme de moarte. Fiecare moarte după voia lui Dumnezeu este urmată de o înviere slăvită. Numai în Hristos înțelegi rostul morții. În afara lui este groază întuneric. Numai când trăiești în Hristos și pentru Hristos, moartea îți este un câștig. Ca să scap de frica morții, dă-ți firea ta cea veche morții. Puterea diavolului asupra noastră ține numai până la teama de moartea trupului. Când însă am pus trupul pe altarul lui Dumnezeu, când de bunăvoie l-am dat morții, marele vrăjmaș nu mai poate face nimic. Se tem de moarte numai cei legați de pământ și care au păcate asupra lor. Se tem de moarte numai cei care nu s-au dat morții prin credință pentru Domnul Iisus și cauza Lui. Cine se pune pe altarul adevărului nu se mai teme de moarte. Pentru fiul credinței, moartea nu este un prilej de tulburare și deznădește, ci de bucurie și pace. Cu ochii duhovnicești el vede lucrurile viitoare. Mulțumire. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el a zis, Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei 13, versetul 5 M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Filipen 4, capitolul 11 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.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 Mulțumirea este semnul evlaviei adevărate și al libertății duhovnicești. Mulțumire este semnul cel mai puternic al izbăvirii de subrobia păcatului și al strămutării sufletului în împărăția lui Dumnezeu. Nemulțumire este păcatului uitării de Dumnezeu, este o paralizie spirituală. Nemulțumire este gazul toxic pe care diavolul l-a răspândit în lume. Toți oamenii îl trag în plămâni și sunt otrăviți, afară de urma și adevăraței lui Hristos. A mulțumit Domnului Isus pentru marele său har mântuitor primit prin credință este dovada cea mai grăitoare că l-ai primit. A mulțumit Domnului Isus, înseamnă a fi conștienți întotdeauna de ceea ce a făcut El pentru mântuirea și fericirea noastră. Jugul boului nu-i greu cât timp nu lipsește fânul. Cel mântuit cu adevărat nu se poate mulțumi cu nimic mai puțin decât cu Dumnezeu însuși. Când lauz cu adevărat pe Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru câștig și pentru pierderi, pentru sănătate și pentru boală, pentru biruințe și pentru înfrângeri, atunci nu mai ai niciun motiv să fii trist. Numai cine privește totul din punctul de vederea lui Dumnezeu este cu adevărat mulțumit. Cine se mulțumește cu ce are, acela e bogat. Cele mai multe nenorociri au venit în lume în urma nemulțumirii. Inima nemulțumită este cuibul cald al tuturor poftelor. Sora nemulțumirii este lingușirea. Creștinul fiind preot al lui Dumnezeu, iar chemarea preotului este de a aduce jertfe, nu uită de jertfa în mulțumirii pe care și-o aduce zilnic pe altarul lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a trăi mereu virtutea recunoștinței față de Dumnezeu pentru toate binefacerile lui, revărsate zilnic peste noi. Mulțumirea păstrează pacea și puterea și înseninează necurma cerul vieții, răspândind pretutindeni în și lumina sărbătorii. Nu poate fi propășire și nici bucurie duhovnicească în viața celui răscumpărat, dacă lipsește mulțumirea. Toate relele din lume, toate frământările și nenorocirile în care se zbate omenirea, au intrat pe poarta nemulțumirii. Mulțumirea cu ce ai este turnul de apărare în care te poți adăposti sigur de toate săgețile și atacurile vrăjmașului. Lumea este compusă numai din nemulțumiți și cârtitori. Cârtirea izvorăște din nemulțumire și nemulțumirea este atmosfera împărăției diavolului. Toți nemulțumiții respiră aerul acestei negre împărății. A o de lui Dumnezeu pentru toate lucrurile este dovada unei credințe vii și conștiente. Numai cine mulțumește sincer lui Dumnezeu pentru toate lucrurile se poate bucura de pacea care întrece orice pricepere. Cei care pot mulțumi lui Dumnezeu pentru orice lucru, cunosc adevărul. Dumnezeu își revarsă binecuvântările sale numai peste sufletul recunoscător, care nu uită jertfa mulțumirii. Mulțumirea adevărată o dau numai bogățiile duhovnicești. A lăuda pe Dumnezeu și a-i mulțumi pentru toate lucrurile este mijlocul cel mai puternic pentru a scăpa de îngrijorare, de tristețe și de întuneric. Mulțumirea și lauda care le aducem lui Dumnezeu păstrează întotdeauna sufletul nostru în lumină și în bucurie, în pace și în putere. Mulțumirea și închinarea sunt lumina în care trebuie făcute toate celelalte lucruri bune. Mulțumirea credincioșilor față de Dumnezeu Tatăl și față de Domnul Isus trebuie să fie tot mai fierbinte, mai vie și necurmată pentru că nu este altă jertfă mai plăcută înaintea tronului de har și mai sfințitoare pentru noi. A mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile este un semn al cinstei și al dragostei față de El. Cine nu se mulțumește cu Hristos nu-și mai poate găsi mulțumire în nimic. Numai când așteptăm ceva și nu se împlinește ceea ce așteptăm, vin nemulțumirile și suferințele în viața noastră. Numai credința poate să laude pe Dumnezeu și să-i mulțumească în orice împrejurare și să rămână liniștită și când e senin și când e furtună. Numai o bucățică din planta numită mulțumire, pusă în cea mai slabă ciorbă, ar face-o să aibă gustul celei mai bune fripturi. Oricât ai pune pe focul nemulțumirii, tot mai vrea și niciodată nu se satură. Cei mai răi oameni sunt nemulțumiții, ei întotdeauna cărătesc și provoacă tulburări. Cu cât ai mai puține pretenții, cu atât ești mai mulțumit. Jertfa laudei și cu jertfa mulțumirii sunt surori gemene. Cine mulțumește lui Dumnezeu pentru darurile primite, îl laudă și cine laudă, îi mulțumește. Când Dumnezeu este partea sufletului nostru, nu ne mai temem de nimic și ne mulțumim cu ce avem. Credința și dragostea toarnă în suflet mulțumirea, iar mulțumirea păstrează bucuria în Hristos. Să fim mulțumiți cu ce avem, pentru că numai așa ne deosebim de fiii veacului acestuia. Numai așa ne putem păstra pacea și bucuria duhovnicească. A fi mulțumit cu Domnul Isus și cu darurile lui e cea mai plăcută și mai dorită stare pe care el o caută la urmașul său, e cea mai puternică dovadă a dragostei și încrederii noastre în el. Te bucur mai mult când știi să fii mulțumit cu mai puțin. Fi mulțumit cu câtai, dar niciodată cu ceea ce ești. Cine nu recunoaște binele care i s-a făcut, săvârșește un mare păcat dar mai mare e păcatul celui care așteaptă să-i se arate recunoștința pentru binele făcut.